«Розігнався». «Ну, Митрофановичу, ну хто ж накладе? Ну хто ж успіє накласти? Ну, Митрофановичу, ну ти ж знаєш, що ж не успієш? Ну, Митрофановичу. Реквізитор удався до криктань. Усім виглядом підкреслював, як замучив урматізм, а також гаврики-актори, і без яких наче сам сидиш у цілковитому унітазі. «Ну це й ето, – нарешті, – каже він, – тільки одно. А мене в цю хохму е, в компанію візьмете? Який розклад, Митрофановичу, Коли було, щоб тебе не брали? Тільки це, вибери такого хорошого, розового, зевриком Зевриком? Буду я таскатися в експедиції Ну, Митрофановичу, ну, ну Хто ж знав, що він приведе з собою цих чотирьох? Хоча перед цим було ще троє, які підкотили в лимузині під самісінькою конторою. І все квіткове господарство виткнулося з шпарен дивитися, як ти, Аня Рибченко, сідаєш нарешті не в тролейбус. Слава Богу, не змогли побачити, куди ескорт покотив. А то було б розмов. І ніколи ніхто не дізнається, у таких п'ятизіркових ресторанах ніхто з них ніколи не побуває, якщо ти не вчився в одному класі з Сашою Вольським. Що коли ти сідаєш там за столик, то помічаєш, що всі відвідувачі не їдять, а дивляться тобі в рот, що будеш їсти ти, адже у тебе стоять четверо гевалів варти, а навпроти шерих метр дотелів. Лише один отут удає, наче нічого не помічає. То це Саша Вольський, наче це для нього нормальний стан – обідати в такому оточенні. Скільки це разів потрібно отак харчуватися, щоб звикнути ковтати ананас, і щоб кожен шматочок зникав там, супроводжуваний без лічу очей. Або антрикота. Що я така дурепа, що повірила, треба було зразу посилати, а я вже скільки разів я його посилала. На восьмому класі, тоді в дванадцятому, коли він обіцяв мене в інститут строїть, сам ще не вступив, а інших, бачу, вже може туди всунути. Ну не він, а його папінька. «Як же не послати? Ти хорошо подумала? Ти що, думаєш, що хтось туди просто так хоч один вступив? Після Володі Леніна, «та ні один», – сказав мені тоді Саша на прощання, бавлячись поглядом. Правда, робота непогана попалася чорт з ним, з інститутом. Ще туди можна воно скільки разів вступати. А до того непогано стати на ноги. Правда, не в квітниковому господарстві, однак, коли я тут… Туди потрапила, квіти мене заспокоїли, бо я не знала, як можна заспокоїтися після провалу у вуз. Я вирішила служити квітам, тобто людям, тобто їхньому хорошому настрою. Доки Саша не перекупив це господарство. Про це дізналася я останньо. Це коли всі співробітники почали на мене витріщатися, доки раптом не стали дуже вічливими. Я ж до репа навіть і оком не змигнула, коли раптом все наше начальство змінилося, контора з державної стали приватною. Хто ж знав, що цей Сашка Ольський таким здібним бізнюком виявиться одразу ж після школи, яку він закінчив, бо знає як. Але всі знали як, бо це його тату міг. Не лише школу, а й будь-який інститут своєму синочкові екстерном організувати, навіть його не приватизовуючи. Я тоді була, подумала, що треба б мені піти працювати в таку організацію, яку б він проковтнути не міг, наприклад, в метрополітен. Бо всі квітникарі почали мені натякати, мовляв, тепер від одної мене залежить доля всієї контори. Підлива сьогодні хороша утер вуста Сашка хусточкою. «Так, на анчоусах зробили свіжих, щойно з Ірландії», – вклонився метро Дотель. Сашка був дуже щасливий, що так ненароком вгадав Ірландію в простій, здавалося б, приправі. Я помітила, що й досі сиджу з виделкою в одній руці, а ножем в іншій, і часили, думаю, чи не поміняли, їх місцями, тобто, чи не плюнуть і не взяти, та й погодитися на все це і одразу вирішити всі свої проблеми, будь вони прокляті. Може, так би і зробила, але, на жаль, забула, де в мене ліва, а де права рука, тобто, яку в якій тримати. Значить, з Ірландії, прошепотіли мої уста. З'явилося бажання також витерти серветкою в уста до того, як надкусити. «Ти, Аню, – кивнув він на натюрморта, покуштуй щось». Я повернула очі на стіл, аби не бачити, як навколишні усі зазирають тобі до рота. Саша насолоджувався моїм станом, наче його також привезли з Ірландії. Потім, аби пауза урвалася, кахикнув. Тут бувають дуже непогані дефіле з морських їжачків, але, на жаль, зараз не сезон, тобто їх восени заборонено ловити у них нерст. Хоча, якщо добре попросити, він кивнув на метр до теля.